тримаючи у витягнутих руках довгасту скриньку. Піп відчинив її, взяв булаву, що сяяла самоцвітами, простягнув обраному гетьманові. Богдан підніс булаву над головою, гострим, проникливим поглядом окинув море горів, сотні одухотворених лиць і владним, урочистим голосом гукнув на весь Майдан. «Панове, молодці! Щиро дяка вам за довіру і честь велику! Вручивши булаву, ви дали мені право сполучити військо Низове Запорозьке і реєстрове козацтво з волості для боротьби з нашими споконвічними ворогами». Кривди заподіяні лукавим панством у богому люду, Криваві сльози сиріт бідних, пролиті через нього, Збиткування незбожних окрутників над вірою нашою, Старожитньою грецькою, сьогодні стали нестерпними, Переповнили чашу терпіння навіть тих, хто ще вчора казав, не треба нарожен рожен лізти, про все можна домовитись. Річ посполита – мати для всіх. Мачуха вона для нас. Бідні людині ниньки гірше, як у пеклі. Правильно, таке моцарство, де один живе, мов вареник у маслі, дбає про золоту вольності тільки для себе, а другий – за панщиною, шарварками, гвалтами і іншими роботизнами не бачить білого світу, а коли захоче вільно дихнути і відважиться втекти за пороги, то й там помінно ровлять, не кинути йому єрмо на шию. Не може бути матір'ю для ницих і убогих, скривджених і пограбованих, банітованих і переслідуваних. Примітка «Моцарство» «Держава! Січ – мати, а Луг – великий батько!» «Тільки Дуки й тут розперезалися!» «Правильно, братці! Одначе Січ та Луг усіх умістити не можуть!» «Та чи і розумно було б віддати свою землю свій край незбожним окрутникам?» А самим і ти жінками і дітьми туди, де ніч і день на тебе чи людолуб. Ні, неправильно, батько. Треба гнати геть польських панів. Треба вимітати всіх панів з рідної хати. Правильно, братця, ми вже стали на шлях борні, одначе перші наші звитяги не повинні заспокоювати нас. Ми знаємо. Польське панство, можне, та ще й лукаве, численні хоругви, магнатів і шляхти, кварцяне військо – то чимала потуга. Не треба забувати і добре вишколене військо Вишневецького. Треба пам'ятати, що багато реєстрових козаків служать речі посполитій, що в кварцяному війську немало наших селян і міщан – Ставив Кривоніс. Їх ми повинні на свій бік перетягнути. Перетягнемо, батько, всю Україну підіймемо. Але і при цій умові сам на сам боротися з панами нам буде не до снаги, а вони ж можуть найняти чужинців. А ми донців покличемо. А ти, батько, теж про поміч думай. Зараз, братці, старшиною подумаю. А ви готуйтеся, збирайтеся всі, в далеку і довгу дорогу. Хмельницький притиснув булаву до грудей, вклонився на всі чотири сторони. Спасибі, чесна громадо. гукнув знову. Ще раз дякую за уряд, вручений мені. Клянусь, всі сили мої, весь розум мій. Відтепер до віку належатиме тільки рідному людові, тільки вітчизні милій. Розпочинаючи війну з окрутниками незбожними, ми не вкладемо шавель у піхви доти, поки Україна не скине з себе польсько-шляхецької кормиги і не заживе щасливо і спокійно. Слава хмелю! Слава! Слава! Громохко вдарили гармати з валу, Дзвінко-голосо обізвалися дзвони На січовій церковці. Розділ третій. Порадившись із старшиною, Хмельницький нове посольство до Криму очолив сам. Разом із ним їхали Максим Кривоніс, Кіндрат Бурляй і його Богданів син Тиміш. Ветьман був мовчазний, задумливий. Він раз у раз поглядав на сина зажуреним поглядом, тримався всю дорогу нього. Важкі думи снували в посевілій голові козацького ташка. Хмельницький розумів, що його власна доля і доля коханого сина залежить тепер від того, як зуміє він повестися, в лігві повелителя людоловів, чи здобудеться той на не необхідну державну мудрість? Хан жорстокий, підступний, мстивий, але водночас і рішучий, сміливий, відважний. Якщо йому довести, що з лука з козацтвом і сукупні дії проти речі Посполитої не тільки збагатять скарбницю, а й прославлять його ім'я на віки у всьому світі, він бо ще й неабиякий словолюбець. Що він скаже на це? Ще і ще раз запитував себе, чи правильно зробив, що вирушив у дорогу сам і взяв з собою сина. А коли у хана інстинкт